era stato un primo gesto simbolico da parte del ministro Luigi Di Maio l'incontro con i riders e l'impegno a dare seguito all'avvertenza appunto dei ciclofattorini ma da un po' di tempo non se ne sa più nulla, noi per parlarne siamo al telefono con Maurilio che innanzitutto saluto, buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti e tutti ovviamente Maurilio parla per i riders di Bologna ma eh, come dire il problema ovviamente è nazionale, Di Maio non si è più fatto sentire? Diciamo che non solo Di Maio ma tutto lo staff del ministero che fino a metà settembre tra alti e bassi aveva seguito comunque l'apertura del tavolo e sì diversi passaggi è scomparso completamente quindi anche ai nostri tentativi di avere informazioni non abbiamo avuto risposta e quindi a tutt'oggi il tavolo sembra insomma arenato. Facciamo un passo indietro all'ultimo incontro che avevate avuto quali erano gli intendimenti, quali erano gli accordi insomma che eh, avevate preso, Cosa doveva succedere? L'ultimo incontro si è svolto a settembre eh, l'11 a Roma e diciamo che era un incontro che faceva seguito poi a tutta un'altra serie di incontri preliminari con i quali si è riusciti a mettere su il tavolo con una presenza trasversale da sindacati autonomi dei fattorini dei rider come noi ma anche come i colleghi di Roma e di Milano fino ai sindacati confederali passando per le piattaforme e il governo era comunque secondo noi un importante risultato quello di avere tutti gli attori coinvolti al tavolo. Quello che poi noi abbiamo chiesto è una serie di punti specifici che rappresentavano già poi una mediazione rispetto alla richiesta iniziale che era appunto quella del riconoscimento della subordinazione. Questi punti andavano poi a toccare alcuni nodi scoperti del nostro lavoro, come l'assicurazione, un monte ore garantito, un salario agganciato a dei contratti collettivi nazionali e non demandato alla buona poche volte volontà delle piattaforme. Rispetto a queste richieste, il tavolo si era concluso con un compito a casa per le piattaforma, cioè quello di presentare una proposta scritta in risposta alle nostre richieste che invece erano state presentate fin dall'inizio ma è molto chiara. Questa cosa naturalmente non è stata molto accolta bene dalle piattaforme che invece avrebbero voluto prendere tempo. E rispetto insomma a questo piano che serviva anche poi per tenere la discussione viva e non farla arenare. invece il governo sembra essersi adeguato alle richieste delle piattaforme, quindi entro due settimane le aziende avrebbero dovuto consegnare questa proposta scritta, noi di questa proposta scritta non sappiamo nulla, ma governo non abbiamo più saputo nulla e quindi rispetto diciamo, al primo intendimento che era quello di mettere mano a questo settore un po' no, rappresentativo di quelli che sono gli effetti della precarietà sul mondo del lavoro e sul nostro paese, si è passato invece a un tipo di atteggiamento che di fatto è complice con l'arroganza delle aziende. Nella narrazione mediatica il decreto dignità sembrava una risposta proprio che parlava alla vostra categoria, è un, come dire, un provvedimento utile, è migliore le vostre condizioni oppure no? Semplicemente il decreto di dignità non entra in nessun modo, non riguarda nessun modo le, le, le attività dei rider, mentre all'inizio era stato proposto di inserire all'interno del decreto di dignità una parte specifica sui rider, poi questa parte diciamo si è stata scorporata dal decreto di dignità ed è stata rimandata poi al tavolo ministeriale, questo ovviamente ha allungato i tempi e ha reso tutto più complicato con gli effetti di cui parliamo anche perché poi alcuni dei provvedimenti del decreto di dignità come quelli che riguardano ad esempio i contratti a tempo determinato non riguardano il mondo dei rider dove, ad esempio, dove invece sono in uso contratti come i Coca-Cola le prestazioni occasionali sono appunto i contratti che noi stiamo contrastando e sul versante delle piattaforme noi abbiamo visto anche in questi anni diciamo così delle sorte di rappresaglie no? di licenziamenti rispetto ai riders più attivi anche politicamente, questi sono continuati, sono cambiate le condizioni qualcosa è migliorato oppure no? Io posso parlare su Bologna in questo caso e diciamo che non abbiamo avuto degli attacchi diretti a persone diciamo, si più esposte nel percorso sindacale di Radio Ersunion Bologna c'è da dire però che le condizioni di lavoro sono peggiorate, questo è il vero problema Cioè l'apertura di un tavolo non ha messo diciamo così, un freno a certe tendenze che c'erano in, in questo mercato del lavoro ma le ha invece tollerate c'è stato un progressivo indirizzamento verso il cottimo, quindi il pagamento a consegne piuttosto che il pagamento orario, così come anche un abbassamento invece di eh, alcuni livelli salariali in alcuni contratti, come quello presente da Tosniamo da Mai Menù in barba, all'accordo sottoscritto a livello locale, cioè la Carta dei Diritti del Lavoro Digitale, dove invece era prevista un agganciamento dei, dei, della retribuzione oraria ai contratti collettivi nazionali, quindi non solo non si è mantenuto diciamo quello che era un livello di partenza, ma si è andati anche a ribasso e questo naturalmente eh, insomma, è passato molto sotto traccia, ma poi costituisce insomma, un problema davvero concreto. Questo lavoro. certo ma non c'è il rischio che la politica in generale insomma non solo il governo eh, tu facevi riferimento anche al provvedimento eh, bolognese come dire abbia eh, messo in campo alcuni a volte timidi insomma strumenti o comunque iniziali e, e poi però come dire la situazione eh, rimanga tale o peggiori e non se ne parla più e quindi sembra che il problema si sia risolto non vorrei sembrare ideologico ma è veramente una questione molto pratica cioè io penso che noi dobbiamo giudicare in base ai fatti se qualcuno promette di mettere mano a un settore diciamo, il precariato è devastante e poi in realtà sparisce dopo aver raccolto fotografie e applausi allora questa persona sta prendendo in giro chi invece si sta impegnando per cambiare davvero ed effettivamente le cose la politica non deve pensare di usare i rider per catturare consensi la politica deve invece capire che i rider si sono auto-organizzati che pretendono di migliorare le loro condizioni di vita e di lavoro noi non è che ci siamo fermati tutto ciò, questa settimana saremo a Bruxelles perché ci sarà un meeting europeo di tutti i rider europei delle diverse piattaforme Proprio perché insomma stiamo parlando di qualcosa che non riguarda il sindacato locale come il nostro, delle realtà molto limitate, ma che riguarda invece un fenomeno molto forte, che riguarda tutti i paesi europei e non solo. Quindi, insomma, non è una partita assolutamente chiusa questa. Per quanto riguarda l'Italia, e in particolare il Ministero, voi dunque cosa chiedete? Noi chiediamo chiarezza: il ministero deve dire chiaramente se ha intenzione di riconvocare il tavolo facendo rispettare gli impegni presi nell'ultimo periodo e volendolo chiudere, tra l'altro, oppure no? È semplice. Poi Ognuno poi prenderà no, le proprie decisioni e si adeguerà Però eh, quello che serve è chiarezza e non girare intorno alle cose Sappiamo benissimo che non siamo l'unico tema di agenda ci mancherebbe assolutamente Dall'altra pensare che in eh, 5-6 mesi di incontri non si riesca ancora ad avere una proposta scritta da parte della controparte è assurdo Quindi su questo adesso è il governo che o eh, si espone e rimette la situazione o si rincarreggiata Oppure noi ne prenderemo atto e ci Insomma, ci muoveremo in altri modi, in altri canali come abbiamo sempre fatto. Io ti ringrazio. Grazie a voi, un saluto a tutti.